Capitolul 30. Alexandr Ibi Ivanovici În vagonul acela de marfă, încins de căldură și întunecos, aerul era îmbăxit și nemișcat ca într-o gheată veche. Mirosea a piele și a picioare. Coreico a prins un felinar de însoțitor de vagon și se băgă sub pat. Ostap, șezând pe o ladă goală de macaroane, se uită îngândurat la el. Ambii maestri ai combinațiilor erau obosiți de luptă și se comportau cu un calm oficial față de evenimentul de care Coreico se temuse atât de tare și pe care Bender îl așteptase toată viața. Ar fi putut avea chiar impresia că lucrurile se petrec ca în magazinul unei cooperative. Cumpărătorul cere o pălărie, iar vânzătorul îi aruncă pe teșghea cu un gest de lasă-mă să te las, o șapcă plușată de culoarea bitumului de pe caldarâm. Lui îi este indiferent dacă cumpărătorul va lua sau nu va lua șapca. De altfel, nici pe cumpărător nu-l prea interesează și întreabă numai de formă. Poate mai aveți și altele, la care urmează de obicei răspunsul. Luați-o, luați-o, ca acușmă să mai fie nici asta. Și amândoi se uită unul la altul, complet nepăsători. Coreico scormoni multă vreme sub pat, descuind probabil capacul palizei și bâșbâind prin ea. Hei, cei de acolo de pe goeletă strigă obosit o stat, ce noroc că nu fumezi! Să ceri o țigară de la un zgârie brânză ca dumneata ar fi pur și simplu un calvar. N-ai întinde niciodată port țigaretul de teamă ca în loc de o țigară să nu ți se ia mai multe și ai stat să scormonești șapte ceasuri prin buzunar până să deschizi cutia și să scoți dinăuntru o obiată țigară îndoită. Nu ești om de treabă! Ce era dacă scoteai toată valiza? Asta mai lipsea corei orei sufocându se sub pat. Comparația cu fumătorul zgârcit nu-i făcea plăcere. Tocmai în clipa aceea scotea din valiză niște pachete groase. Limpa nichelată a broaștei îi zgâria brațele dezgolite până la cot. Ca să-i fie mai comod, se întinse pe spate și continuă să lucreze ca un miner în abataj. Din saltea îi curdeau milionarului în ochi, paie și praf. Of, Doamne, stau prost al dracului, se gândea Alexandru Ivanovici, prost și înfiorător. Dar dacă mă strângea acuș de gât și-mi a toți banii, ce, parcă ar fi mare lucru? Mă tai în bucăți și le expediază cu coletăria în diferite orașe, iar capul mi-l pune la murat într-un butoi cu varză. Corei o simți că îl trece un fior rece ca de pivniță. De teamă scoase capul de sub pat. Bender mățăia pe lada lui cu capul aplecat spre Felinar. Sau poate pe el cu coletăria se gândea Alexandru Ivanovici, continuând să scoată pachetele și să se îngrozească. În diferite orașe, strict confidențial, ce ar fi? Mai scoase dată capul de sub pat. Marele maestru se întinse și căscă disperat ca un dog. Apoi luă felinarul și început să-l clatine strigând. Gara hațe coboară cetățene, am sosit. Fiindcă veni vorba, uitase în complet să spun, poate ai de gând să mă înjunghii, să știi că mă împotrivesc." Și apoi am mai fost omorât dată. A încercat un bătrân zec de familie bună, fost mareșal al nobilimii și totodată conțopis la oficiul stării civile, unul Chisa Vorobyaninov. Am căutat tovarăș cu el fericirea în sumă de 150.000 de ruble. Și încă înainte de împărțeală, prostul s-a repăzit și mi-a tăiat beregata cu briciul. O, oh, nici nu pot să-ți spun ce ordinar s-a purtat Coreico, ordinar și dureros. Chirurgii au reușit cu chiucuvai să salveze tânăra mea viață, fapt pentru care le sunt profund recunoscător. În sfârșit Coreico a ieșit de sub pat și împinse spre picioarele lui Ostap pachetele cu bani. Fiecare pachet avea o banderolă lipită cu grijă și era legat cu o sfoară. 99 de pachete, spuse Corei trist. a câte 10.000 fiecare. În bancnote de 25 cernoveți. Poți să nu mai numeri că la mine e ca la bancă. Dar unde e al 100 la pachet? Întrebă o cu entuziasm. 10.000 am scăzut. Nu m-ați jefuit de suma asta pe malul mării? Asta e o porcărie. Banii au fost cheltuiți numai pentru dumneata. Nu mai face pe formalistul. Oftând Coreico, îi dăduși banii care mai lipseau și primi în schimb manuscrisul biografiei sale din dosarul galben, legat cu șireturi de ghete. Aruncă imediat biografia pe foc în soba de tuci, al cărei Burlan trecea prin acoperișul vagonului. Între timp, Ostap luă unul din pachete, rupse banderola și, după ce se încredință că Coreico nu l-a înșelat, îl băgă în buzunar. Dar unde-i valuta?" întrebă cu surgiu marele maestru. Unde sunt dolarii mexicani, lirele turcești?" Unde sunt lirele, stărline, rupiile, pesetele, centavosurile, lei românești? Unde sunt latii și zloții de pe la vecin? Dați-mi măcar o parte în valută. Latii și zloții fiind respectiv moneda ale de atunci și a Poloniei. Iată ce este, răspunse corei, costând în fața sobei și uitându-se la documentele ce se mistuiau în foc. Iacă în curând nu să mai fie nici de ăștia, valută nu țiu. Iată-mă și milionar, exclamă o cu plăcută uimire. Mi s-au împlinit visurile idiote. Și deodată Ostap se întristă. Era uluit de cadrul pozaic în care se desfășura împlinirea visului său. I se părea ciudat că lumea nu se schimbase instantaneu și că în jur nu se întâmplase nimic, absolut nimic. Și deși știa că în vremurile noastre aspre nu te mai poți aștepta la niciun fel de peșteri misterioase, butoioașe cu aur și lămpi de ale lui Aladin, ei părut totuși rău de ceva. Se simțiu oarecum cuprins de splin, ca Roald Amundsen, care, trecând cu dirijabilul Norghe deasupra polului nord, unde se zbătuse toată viața sa ajungă, spusese fără niciun entuziasm tovarășilor lui de expediție, Ei, iată neajunși! Jos se vedea gheața sfârmată, era frig și pustiu. Misterul fusese descoperit, țelul atins, nu mai era nimic de făcut și trebuia să-ți schimbi meseria. Dar tristețea e trecătoare, pentru că te așteaptă gloria, onorurile, respectul tuturor, îți cântă coruri, eleve de liceu, în pelerinele lor albe, stau aliniate și le primesc urale bătrânele mame ale exploratorilor polari mâncați de tovară și din expediție plâng, se intonează imnuri naționale, se aprind focuri de artificii, și bătrânul rege îl strânge pe explorator la pieptul său plin de ordine și stele țepoase. Slăbiciunea care îl cuprinse o clipă îi trecu. Ostat aruncă pachetele într-un săculeț pe care Alexandru Ivanovici a avut drăgălășenia să îi ofere, îl luă la subțioară și deschise ușa grea a vagonului de marfă. Sărbarea era pe terminate. Rachetele erau zvârlite în adâncul siniliu al cerului ca niște undiți aurii și pescuiau de acolo peștișori roșii și verzi, lumina rece de izbea în ochi, se învârteau tot felul de sori pirotehnici. Dincolo de coliba unde era instalat telegraful, avea loc pe o estradă un spectacol pentru nomazi. Unii dintre ei ședeau pe bănci, alții priveau spectacolul de la înălțimea șeilor. Caii nechezau des. Trenul special era luminat de la cap până la coadă. Da", exclamă osta, banchetul din vagonul restaurant. Am și uitat. Ce bucurie. Hai să mergem, Coreico. Îți fac cinste. Fac cinste la toată lumea, potrivit legilor ospitalității. Vermut cu lămâie, găluști din vânat, fricando cu ciuperci, vin unguresc vechi, vin unguresc nou, șampanie." Fricando, fricando, zise Coreico furios, dar apoi te bagă la zdup, nu vreau să mă afișez. Îți făgăduiesc o cină ca în paradis, pe o față de masa albă stăruia o stap, haide vino și lasă-te de sihăstrie. Grăbește-te să-ți bei partea dumitale de băuturi spiritoase, să mănânci cele 20.000 de chiftele care ți se cuvin, că de nu vor veni alții și îți vor închiți porția. Te aranjez în trenul special, căci acolo mă cunosc toți și chiar mâine ne vom afla într-un centru relativ civilizat. Iar unde civilizație, cu mijloacele noastre, Alexandru Ivanovici? Marele maestru ar fi vrut acum să fericească pe toată lumea, ar fi vrut să-i bucure pe toți. Dar mutra acră a lui Coreico îl indispunea și s-a apucat să-l convingă. Era de acord că nu trebuie să se afișeze, dar de ce să lase să-i fie foame? Ostap nu-și dădea nici el bine seama ce nevoie are de un normator vesel, dar din moment ce se pornise nu se mai putea opri. În cele din urmă începu chiar să-l sperie. O să pe valiza dumitale și într-o zi cu soare o să vină hârca și o să-ți dea cu coasa peste ceafă." Ce zici? Ce plăcere! Grăbește-te, Alexandru Ivanovici! Chiftelele sunt încă pe masă! Nu încă încăpățânat!" După pierderea milionului, Coreico devenise mai moale și mai receptiv. Poate, într-adevăr, ar fi cazul să mă mai aerisesc," spuse el șovăelnic. Să facem o plimbare la centru? Dar, bineînțeles, fără niciun fel de lux, fără bravade de alea de husar care, brava de dehusar, pur și simplu doi medici militanți pe tărâm social se duc la Moscova ca să meargă la teatru de artă și să vadă cu ochii lor o mumie de la Muzeul de Arte Plastice. Ia-ți valiza! Milionarii porniră spre tren. O stapcă delnița nepăsător săculețul. Alexandru Ivanovici zâmbea prostește. Pasagerii trenului special se plimbau prin apropierea vagoanelor, deoarece se și punea locomotiva. În întuneric, pantalonii albi ai corespondenților luminau. În compartiment, pe bancheta de sus a lui Ostap, stătea întins sub un ceașaf un om necunoscut care citea un ziar. Ei, dă-te jos," zise Ostap prietenos, a venit stăpânul casei." E locul meu, tovarășe," răspunse necunoscutul, sunt Lev Rubașchin." Uite ce e Lev Rubașchin, nu trezi fiara din mine și cară de aici." Pe marele maestru îl îmboldaia la harță privirea nedumerită a lui Alexandru Ivanovici. Iată te uită," exclamă corespondentul cu un fumurare, dar cine ești dumneata?" Nu-i treaba ta, măgarule, ți s-a spus dă-te jos, dă-te jos. Orice bețiv început cu un glas pițigăiat țigăiat Rubașchin își poate permite aici acte de huliganism. Ostap nu-i răspunse, dar îl apucă de piciorul gol. La țipetele lui Rubașchin se adună tot vagonul. Coreico, pentru orice eventualitate, ieși pe platformă. Vă bateți, întrebă Uhutșanski, să fiți sănătoși. Ostap apucase să-l pomnească pe Rubașchin cu sacul în cap, și acum Gargantioa și scriitorul cel gras cu hăinuță de copil îl țineau de brațe. Să arate biletul, urla marele maestru, să arate tichetul. Rubașchin sărea în pielea goală de pe o banchetă pe alta și cerea să vină șeful de tren. O stap, care își pierduse simțul realității, stăruia și el să fie chemat șeful de tren. Scandalul se încheie cu un lucru tare neplăcut. Rubașkin prezentă și biletul și tichetul, după care, cu o voce tragică, cerul lui Bender să facă același lucru. Eu nu arăt din principiu, declară Marele Maestru, părăsind în grabă locul incidentului. Am și eu principiile mele. E călător clandestin, urlă Lev Rubashkin sărind în pielea goală pe culoar. Îți atrag atenția, tovarășe șef, că aici a călătorit un pasager clandestin. Unde e? întrebă șeful de tren, în ochii căruia se aprinse o licărire de copoi. Ascuns sperios după un colț al tribunei, Alexandru Ivanovici cerceta iscoditor în tunericul, dar nu putea deosebi nimic. Lângă tren se mișcau niște siluete, se vedeau farurile minuscule ale țigărilor aprinse și se auzeau glasuri. Fiți buni și prezentați biletul. Iar eu îți spun că nu fac lucrul acesta din principiu. Huliganism! Nu-i așa? N-am dreptate? Doar trebuie să meargă cineva și fără bilet. Tampanele se ciocniră. La o palmă de pământ trecușuierând un șuvoi de aer de la frâne și ferestrele luminate ale vagoanelor se clintiră din loc. Ostap mai făcea încă pe grozavul, dar prin fața lui începuseră deja să se perinde banchetele vărgate, plasele de bagaje, însoțitorii cu felinare, buchetele de flori de pe mese și elicele din tavanul vagonului restaurant. Pleca banchetul cu șampanie, cu vin unguresc vechi și nou. Îi treceau pe la nas din vânat, dispărând în nord. Fricandoul, fragedul Fricando, despre care Ostap vorbise cu atâta căldură, părăsi și cluci. Alexandru Ivanovici se apropie de el. Nu voi lăsa lucrurile așa, bombănea Ostap. Auzi, un corespondent al presei sovietice să fie părăsit în pustiu. Voi ridica în picioare întreaga opinie publică, Coreico. Plecăm cu primul rapid. Hai să cumpărăm toate locurile din vagonul internațional. Care rapid? spuse Coreico. De aici nu pleacă niciun tren. Potrivit planului, exploatarea începe abia peste două luni. Ostap ridică capul. Privi cerul negru, abisinian, stelele deșertului sălbatic și văzut trista realitate. Totuși, când Coreico îi aminti timid de banchet, simți că-i vin forțe noi. Peste deal se află un avion, cel venit la solemnitate," spuse Bender. Va pleca abia în zori. Avem timp să ajungem acolo." Spre a nu întârzia milionarii o porniră cu pași mari de dromader. Picioarele li se înfundau în nisip, focurile nomazilor ardeau, iar căratul geamantanului și sacului nu le făcea nicio plăcere, deși nu erau grele. În timp ce se cățărau pe deal, din cealaltă parte se-i viră în vuiet de elice zorile. Bender și Coreico o luară la picior, coborând dealul în fugă, de teamă ca avionul să nu plece fără ei. Sub aripile avionului, înalte ca un acoperiș, se foiau niște mecanici mititei în haine de piele. Cele trei elici se învârteau slab, ventilând pustiul. La ferestrele pătrate ale cabinei pentru pasageri se clătinau niște perdeluțe cu ciucuri de pluș. Pilotul stătea rezemat cu spatele de o treaptă de aluminiu și mâncau un pateu, sorbind câte o închițitură de apă minerală, direct din sticlă. Suntem pasageri, strigă Ostap gâfâind. Două bilete de clasa nu I. Nu-i răspunse nimeni. Pilotul aruncă sticla și început să-și pună mănușile. Aveți locuri libere, repetă o apucându-l pe pilotul de mână. Nu primim pasageri, zise pilotul, punând mâna pe balustrada scării. E o cursă specială. Cumpăr avionul, zise repede Marele Maestru, un mi l Ferește din drum strigă mecanicul urcându-se după pilot. Elicele începură să se învârtească repede și nu se mai văzură. Săltând și clătinându-se, avionul începu să înainteze împotriva vântului. Vârtejurile de aer îi aruncară pe milionari înapoi spre deal. Luiostap îi zbură de pe cap chipiul de capitan care se duse de rostogolul în direcția Indiei cu o viteză care îi asigura sosirea la Calcuta în cel mult trei ore. Și poate ar fi nimerit chiar pe strada principală a Calcutei, stârnind prin apariția lui misterioasă atenția cercurilor apropiate intelijans servisului, dacă avionul n-ar fi plecat și furtuna nu s-ar fi potolit. În văzduh, avionul mai sclipi odată și apoi se pierdu în razele soarelui. O alergă după chipiul care, din fericire, se agățase de o tufă de saxaul și zise Mișloacele de transport își fac de cap." Cu calea ferată ne-am certat. Liniile aeriene de comunicație ne sunt închise. Să luăm pe jos? 400 de kilometri. Nu e o idee care să te încânte. Nu ne mai rămâne decât să trecem la mahomedanism și să adoptăm călătoria cu cămirele. Coreico nu zise nimic cu privire la mahomedanism, dar ideea cu cămilele îi surse. Aspectul ispititor al vagonului restaurant și al avionului, îi aprinsese dorința de a întreprinde o călătorie de plăcere ca medic militant pe tărâm social, desigur fără bravadă de husar, totuși cu arecare aplomb. Nomazii veniți la solemnitate nu se risipiseră încă, astfel că ei izbutiră să cumpere două cămile în apropiere de gremiași cicluci. Corăbiile deșertului îi costară câte 180 de ruble bucata. Ce ieftin șopti o hai să cumpărăm 50 de cămile sau 100. asta e nesocotință de husar, zise încruntat Alexandre Ivanovici. Ce să facem cu ele? Ne ajung și două. Cu strigăte, kazahii îi instalară între cocoașe pe cei doi proaspeți convertiți și îi ajutară să-și lege valiza, sacul și proviziile pentru drum, borduful cu lapte de iapă și doi berbeci. Cămilele se ridicară întâi pe picioarele din silindu-i pe milionari să se încline înainte până la pământ, apoi pe picioarele din față și o porniră de-a lungul magistralei de răsărit. Berbecii legați cu frânghii fugeau cu pași mărunți în urmă bălegându-se din răstimp în răstimp și behăind sfâșietor. Ei, Șeic Coreico!" strigă Ostap. Alexandră Ibi Ivanovici, nu e așa că viața e minunată?" Șeicul nu răspunse nimic. Nimerise o cămilă leneșă din cale afară și o bătea furios peste bucile năpărlite cu un băț de saxaul.